Skriva till oss på adressen uh, jallarhånet box 42 021. Och sen är posten 126 12 i Stockholm. Och så alltså box 42 021 126 12 i Stockholm. Det finns på daldsol.se. Gå vidare i olika avdelningar Det är ganska omfattande ett som uppdateras mycket flitigt också när ni kan lyssna på våra netradio automatiskt där, det är Gunnar 1.tk som kommer att spelas upp eller gå in på netradio.tk. alltså 1.tk så spelas våra netradio upp automatiskt eller gå in separat på, Man kan klicka där netradio.tk. vi har ett plusgirrummer också som är 634 252-1 634 1 Vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk. Annons1.tk. Och uh, vi kan då på hjärdarordet snabblad Sverige.nu. Alltså hjärdarordet snabblad Sverige. Punkt, Min in, egen röst två gånger. Jag vet inte varför det blir så, men sä, säg dina åsikter i några minuter här så, så kan du få prata nu. Ja, jag kan ju bara. Uh, <skratt> jag står ju lördags intervju med Jimmy Åkesson Ja, just det. Lyssnar du på den? Nej, nej. Nej, utan det var ju då Studio 1 Monika Monica som Som intervjuade honom och hon koncentrerade sig på att som jag talade förra gången Nu du hade sändning. Att Ester nu vill ändra på abortlagstiftningen från 12 veckor. Det, det är ju 18 veckor idag. För ja. att... För att ja men det då blir det liksom lite, lite fler Och det där är hon över 95 procent ja. av ja. det görs före tolvte veckan. Och 5 procent då är de resterande varför man ska ändra. Och hans svar var att vi ska anpassa oss till Europa. Ja varför ska vi anpassa oss till Europa?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 som är alkoholiserad, det är hemlös och narkotikamissbrukare och också psykiskt sjuk som ofta går hand i hand att hon ja, det som ska som det görs före 12 veckan för, eller att hon ska göra abort om det är efter den 12 veckan ja, svarar Jimmy Åkesson att hon bör föda, föda sitt barn och då kanske adoptera bort barnet men det roliga är det absurda i det hela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 det ska bli intressant. Det klar, att de, de förfrågar jag i och Lindberg om eh, om de hade lämnat in något program för eh, det var ju en religiös eh, ja. religiös eh, sammanslutning ja. idag på Kongsgård så det blev ingen sanning men de har tydligen lämnat in något program så det blir en repris en gång till då. Men det var ju roligt att få höra att David Long lägger ut texten och försvarar den här konstiga polit nya politiken de har. Att eh, Åkesson, för Om man inte, det är bättre att föda barn och abortera, eller adoptera bort dem än att göra en abort. Ja. Han har mer och mer konstiga åsikter, den mannen. Jag vet att Thomas, Thomas Johansson vet för länge sedan. Han gjorde sommaruppehåll på, på, på radion faktiskt. Jag vet inte hur länge men på sommaren där för... Thomas Johansson. Ja, ja. Han gjorde sommaruppehåll på alltså på det, det var rätt dåligt, tycker jag. För... Eh... Ja, vi får se. Men som sagt var Sverigedemokraterna. Ja, det var min eh, stora eh, invändning mot eh, ja. STF eh, märkliga politik idag. Jag hör dig på ett öra beroende på att jag får bara in signalen på en kanal här, vet från den här telefonen. Men det här går ändå ut i mono, vet på 88 megahertz, Så det hörs ändå ut i radion, men det är lite kärlek. Och sen har jag, jag mejlat dig ja. på Jallarornet, snabbela, Sverige Nu, ja. Men jag får bara tillbaka det hela tiden. Det ska vara med GJ. G, ja. Får du tillbaka ja, det? Ja, har du fått något mejl av mig? Ja, de, de har kommit fram till mig. Du, du, men har, har du fått något mejl från mig? Ja, du testar. Ja. Ja, de kommer fram. De har kommit fram? Ja, men jag ja. får tillbaka dem till hela tiden. Nej, jag, jag får dem. Ja, ja, okej då, men då vet jag det. Men jag får hela tiden tillbaka till mejlen. Är du, du är uppe i Helsingland ibland då? Ja. Var, var, var någonstans ligger det där? Ja, det är med och fall. Ja... Jag hade ju en släkting som, han är avliden, alltså jag fick ärva pengar till honom. Men de flyttade ju till någonstans utanför Ljusdal där. De köpte en fastighet och allting. Han var ju handikappad då och skulle ha så här assistentservice, du vet, assistenter. Alltså som en firma alltså, men han avled ju va? Ja. De fick ju lösa in hela fastigheten och allting. Så jag fick ju ärva pengar faktiskt, två gånger också. Det var någonting de hade betalat in för mycket i skatt, eller dragit för mycket skatt på det va?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 Betyder... Nu ska jag åka upp sen i sommar Då blir det ju eh, spelmansstämmer där uppe på ja. Det börjar eh, då med Dälsbo Sen kommer Norrbo, och så kommer Bjuråker Och så kommer Gränsfors Och sen ja. blir vi lite runt den här. Ja, Jag ska faktiskt åka på en eh, spelmansstämma Nu på måndag nere i Södertälje Ja, ja Ja, det ska vara, ja, det ska vara runt en kyrkolokal Imorgon angående kyrkan Så spelar man upp värmlänningarna På Höga Ja. ja. Det vara en rekommendation för den som vi är intresserad av lite kultur. Jag har aldrig gjort så här förut att, att jag, kan, jag, kan, jag kan överföra alltså från dator till Stockholm färdiga program. Ja. Men det här är alltså en, en, live, en live, livesändning som, som, som sker med, med fördröjning till 88 här, Så att det, det släpar ju efter då, va? Men vad, vad är det som gör att man inte kan tala direkt in till. Det går till att det blir en försening Stockholm inte... Stockholms, Stockholms närradio använder alltså ett system som finns i USA som, som vi använder som heter Shout det hette shoutcast.com heter det och det, det går alltså till USA först. Jaha. Ja, vem... Det är ju ganska märkligt här, ja. att man inte kan tala direkt ja. in i innerluren alltså och kunna prata till exempel om man tar en en i som Radio Haninge. Ja.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 Ja, jag var uppe upp, upp, upp, i Hörsvall till exempel, bort, och blir fördröjning på fem minuter. Ja. ja. De, de sista dagarna, 13, man man skulle kunna, kunna höra den, det väder, där man pratar man. med hittills på men det kan man ju inte. Sju grader. Vad sa du? Det var sju grader, varmt. När? Åttonde, nionde, tionde, elva, tolvste, trettonde. Varför är för väder nu då? Ja, nu är jag i Stockholm igen, så nu är det hyfsat väder.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 Ja, då får man Och sen som pensionär har man ju alltså 2,5 miljoner kronor på det här, vad heter det, PPM, eller PM va? PPM, ja. Kåpan har jag också. Ja, men de pengarna får vi väl inte ut nu? Nej, nej, inte nu alltså, senare. Ja. Men, ja, fram till Samtidigt ljus. Nej, men hur som helst, ja, nu får någon annan ringa in. Vi ja. säger så då, ja, hej, hej då. Hej. Nationalismen, jag undrar om det är en klok idé. De kallar sig alltså för socialkonservativa va? Ja, just men enligt den här Mattias Karlsson som ligger bakom hela det här, det här ideologiska, då, så är partiet fortfarande så att säga nationalistiska Nationalist, eh, nationalismen ligger i grunden så att säga. Jo jo, men varför ska man byta det till socialkonservatism att man ska ha då, eh, gå tillbaka då till eh, en sambeskattning att lägga sig i kvinnornas sexualitet och. Ändra på abortlagor och sånt Det där tror jag inte är på Nej. Jag tror att är, Även i Tyskland, även om jag nu har förespråkat Den tyska modellen på tidigare Med att man har haft En mera familjepolitik Så blir det ju naturligt att kvinnor Utbildar sig mer och mer Och då går det helt enkelt inte längre Att försöka behålla den traditionella Familjestrukturen Det är, är nog Dessvärre någonting som håller på Mer och mer på att ja, försvinna ja men när kvinnor ska bli högutbildade och de blir läkare och, och allt bara de nu ska bli sådant Då kan de ju inte vara hemma i 7, 8, 10 år va? För att då hamnar de ju så långt efter återutvecklingen Så alltså, det, det går helt enkelt inte Så de var förresten nu och enlisade att försöka gå tillbaka till den här tiden Socialkonservativt kallar han sig då Ja Ja Åkesson var ganska svag menar du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 göra sånt att Det borde väl svenska, svenska företag själva kunna klara av Ja. Men är det är lite konstigt också att Jakob Wallenberg sitter i statliga LKAB styrelsen. Jaha. Är inte det? Jag, jag tycker att det är väl... Alltså man har ju den gamla visan, staten och kapitalet tillsammans i gransan. Och Marcus Wallenberg som är symbolen för det privatkapitalet sitter i styrelsen för LKAB. det har jag alltid tänkt på alls.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 Nej, så att det, det är det som är nyheten mig. det Men det är så att man får ju riva tomma lägenheter eh, i Sverige. Jag hade ju lägenheter på BCete, där hade man ju rivit hus i Siggebo. Det heter även Åsen, hade man också rivit hus för de var ju tomma så alltså, kostar pengar och där Ja. Man får riva hus. Ja, men det behöver man i alla fall inte göra här i Stockholm utan här men här sätter man istället så att det är snart i då blir det någon sorts Los Angeles och det vill inte jag bo i. Jag vill bo i, en, i Sverige och inte något annat i, jävla koloniområde som de håller på att göra. Som till exempel, när man har varit, jag vet inte om det har varit i Los Angeles någon gång. Nej. en fasansfull stad alltså det är ju, ja, det är det är liksom, där, där är det ju bara är det som villor som ligger överallt i enorma områden. Det eh, är Tiotals mil då som ligger runt om Det finns liksom ingen Det finns inget riktigt centrum i visserligen Men det är ju eh, utspritt Och nej eh, Det där är jag ju rädd för Huga, huvud. I mäster där jag bodde i Märsdagen Så bygger HSB ett höghus på 15 våningar nu alltså Ja, det är ju lite ändå Nu kommer du till New York alltså det är, Alla andra städer Det var väl en stor som Men idag så är det ju en man tänker alla de där Japan som finns i Asien, de här jättestäderna, men jag vill inte bo i ett sånt här område. Jag vill bo i där jag bor nu. Där är det jättebra på så vis, där man i natur och vatten och nära till och allting liksom. men om man ska bygga igen allting och ska ju bygga här ändå mer än snart att börja men, men höghus är ingenting nytt va? Vi har en gammal bok här som handlar om Stockholm med svartvita bilder där då kan man ju se höghus på Kungsholmen som var redan på 30-talet alltså Ja, att, vad menar du med höghus? Höghus har ju fullits länge i Sverige Ja, men hur många våningar är ett höghus tycker du? Ja, sju, sju våningar va? Ja, jag bor ju, det här är fem våningar Alltså är för mig, då kommer man upp på ungefär till 15 våningar lika. Då börjar det liksom bli höghus tycker jag Vad heter det där som ligger i Nacka som ligger så där högt upp alla husen där? Vad heter det? Det är på Altydan. Ja, man, man kan se till exempel när de sänder från Skansen där på sommaren Så kan man se bort till Nacka där, alla husen där på, hö, på någon höjd Ja, Alphyddan det är ju liksom det högsta området i, i Nacka Ja jag tror Lasse Lunderberg bor väl där ute också, han som var på ja, bor, Jag har inte hört av honom på, på länge. Han, han bor ju i storlek men jag tror tror Om han bodde på, om det var föräldern eller någonting liknande. Alla har ju fisknamn här. Ja. Jag har inte hört av honom på, ja det vet jag inte när jag ser Det var i alla fall det ett år sedan ungefär. Jag tror hans pappa jobbade på Saltsjöbanan sådär. Han har visat bilder från Saltsjöbanan Hans far arbetade alltså en gång i tiden på Hur länge skulle, ja, Han har väl jobbat som ljudtekniker ja, Han har bott i USA och också och jobbat som tv-producent TV ja. Vad skulle jag säga Ja så mycket alltså Ja Åkesson är svag menar du. Han har ingenting nytt att komma med Inga, inga, inga kraftiga paroller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 väldigt rent. och det gav väl ingen sådär, det gav inga våldsamma applåder i alla fall, utan det var väl de partikrovna som applåderade och sådär, men inte var det några ljuvel det kan jag inte påstå Nej, du Det var ingen det var ingen demagogi egentligen, så att han stod inte på, nej jag tycker nog att det var ganska tråkigt, Aha. jag tror nog att, jag lyssnade nog hellre på, Folkpartiledaren, verkar mer engagerade än vad Jimmy Åker var. Vi har några partier här som ligger farligt nära 4%, 4 spärrar och och även, även under 4% men när sedan valet kommer så kommer de i alla fall över, va? Men mellan valen så här så är till exempel, vi har ju den här Annelöv. Lööf. Lööf Men hon är ju en katastrof här, så det... Ja <laughs> Så hon... E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 Jag kan säga så här till exempel, eh, Hedemora kommun har ju stora problem, alltså man har ju ett ekonomiskt underskott. Hyresbolaget har ett ekonomiskt underskott och här i Långsyttan ser är det en person då, som har varit en gammal metallare, en socialdemokrat och allting. Men han tröttnar ju på att man sitter nere i Hedemora och bestämmer över en liten bruksort som Långsyttan. Så att han bildar ett litet parti som heter Långsyttepartiet va? Mm.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 Ja, för att vi har ju inte, vi har ju inte som i Sverige. Vi har ju ingen sån där, vi har ju en parlamentarisk demokrati så att säga. Eh, så att det... Ja, vi har folkomröstningar i Sverige, de är alltså rådgivande. De, ja. är, de är alltså inte beslutande. ja de kan bli beslutande om det går, om det är två val emellan. Va? Jag bodde i Siktun och kommun och där hade man något som heter rådslag. Till, ja. till exempel nu så vill man återigen dela på Siktun och kommun i två delar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 det var i det 1971 man gjorde, då det fanns det 2400 kommuner. Aha. Och sedan så gjorde man tomare, så det blev ungefär en, en tiondel kvar. Aha. Men med all modern teknik idag så finns det ju ingen anledning att vi ska ha så otroligt många kommuner. Jag menar, idag, om min, min parol är det att registrera och samköra alla register, då skulle vi kunna minska och effektivisera Sverige enormt. Du ser industrin.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 utländska åkare och liknande. Går du på en restaurang i Stockholm, jag är ju 60 år. Jag menar, idag, det, du blir ju förvånad om du träffar en en svensk som jobbar på restaurangen. Ja. Det är bara utlänningar som tar gröd och allting. I långsiktigt... Sätter du inte aktiebil ja. så är det bara utlänningar som kör. Ja. Men, men alltså de här äh, olika gatuköken och sånt, och pizzerierna, de har ju också svensk husmanskost. Jag menar, alltså det är god... Svensk husmanskost, men jag...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 Nej, det har du inte sett på år och dagar. Förut, nej, när man jobbade, när man var tills för 40 år nu ungefär, då fanns ju alla de här, kan man säga ölkaféer och liknande. Ja, just det. När det var steksal till och det var grötfrukost och sådant. Så. Ja. Det är helt fått det finns ju inte längre. Nu är det latte klockan sex om morgonen också. Ja, cappuccino. Ja, men allt, vår egen kultur, den har liksom bara den, bara, den bara försvann. Ja.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 För jag går ut och äter nästan varje dag På eh, dagens rätt och likadant Idag åt jag, jag visserligen och för sig redan Men ja. annars är det ju Det man ju får ja, det, är, det är gamla utbankade Vinerslyxlar och, och sådana här saker ja. En svenska husvanskrossen har försvunnit Jag kan berätta en sak till exempel I Hedemora, där är centrala Hedemora Hedemora är ju större än Långsötta Men Hedemora är inte så jättestort Det bor cirka 6 Men jag kan alltså räkna till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 det finns ju mycket utgivning som jobbar där, men en, en stor del av den invandrade befolkningen den är sjukare än den är till svenska befolkningen. De behöver mer vård. Men man har lyckats dela i svenska och tror att utan invandrare så skulle den svenska sjukvården falla ihop. Det är ju precis tvärs om. På 60-talet fanns det 10 000 läkare i Sverige. Idag finns det 33-34 000. Oj då! Ja.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 Jag kommer inte ihåg vad medicinen hette. Kan ja. du tala om vad den heter? Nej, det får jag inte. Varför det? Det, är för att det finns en lag på det. Att de får inte tala om eh, vad jag har för mediciner, så att säga. Nu hade inte jag någon kod det var i apoteket Kronan. Det vanliga gamla statsapoteket, där har du ju en personlig kod. Va? Det är sekretesslag? Ja, det är en sekretesslag. Ja. Vill, detta blir alltså den jävla sekretessen, den personen och integriteten.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 och det här hyckleriet som finns Det här, tab här tablettmissbruket va? Det kan man läsa om att de kan gå till en läkare och få stora mängder med och så blandar de det med sprit, tabletter och tabletmissbruk. så kan de gå till nästa läkare som inte vet vad den andra läkaren har skrivit ut. Och där kan de få ännu mer. Just det. Där har, ja. du, där ja. har du ännu en sak. Därför att läkaren... Jag åkte till exempel upp till Riksvall och eh, då skulle jag ha då, mina journaler då måste jag först...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 Jag har en halvbror som är begravd i Ballnäs med sin flickvän. De är döda sedan flera år av ett mångårigt alkohol- och narkotikamissbruk. Jag tycker det är fruktansvärt, va? Ja. Men hur länge har vi pratat nu? Det? Vi pratar ju i en halv. Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU.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 Det blir man om man tycker om Sverige och svenskarna. Eller att svenskarna ska få bestämma över sitt eget land. Gränsen där är ganska fin. Till exempel. Hej, du på Sverige lagsport? Är det för många svenskar i laget? Ja, då är du rasist eller högerextremist. I fotbollen har vi faktiskt slatan. Så det tycker jag vi kan häva på Sverige. Utan att bli kallad för rasist. Som sagt.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 Jag hade vi inte den här gången. Jag har med och skrivit flera böcker. Han har varit igång med en tabloidsatsning här inför valet. Och eh, han är initiativtagare till eh, en tidning som heter och frågor som finns på nätet som bgf.nu. Med ett väl utbyggt samlat material. Massor med fakta och statistik för eh, alla som vill veta någonting om de gångna årens framväxt av mångkulturen i Sverige. Och naturligtvis så skriver Janne med regelbundet i för idag sedan ett par tre år tillbaka. Nu tror jag säkert Janne vill berätta mera om både sin tabloidsatsning här efter valet, om sin vitbok och andra nya projekt. Välkommen fram Janne med.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 Vidareligs-dokument har ju nu avslöjat undvarenheten från den svenska regeringens sida i förhållande till USA. Men även för förutom så är det ju alldeles bekant att vi har svenska soldater i Afghanistan. Jag tycker alltså ordet i sammanhanget som fångar hela situationen, det är långsökt. Att vi ska skicka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 det finns många inslag med en gemensam nämnare, nämligen samhällsupplösning. Det vill säga kriminaliteten, otryggheten, olika diskrimineringslagar, bögeriet, genusköret och diverse PK-kampanjanden där det aldrig saknas projektpengar. Där har vi takt igen. Jag det över några annars det blivit en timmes föredrag.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 Allmänt sett så handlar det om att bryta rädslan, att åstadkomma en organisering. Vi måste bli fler som vågar tala öppet om vad vi tycker och, tänker och agera tillsammans. Vi måste få igång en rörelse. Konkret så vill jag så här tala om tre av mina projekt, det vill säga ett mina filmer, två vit-boken, tre, tre tablyprojekten. Genomgående handlar det då om att övertyga och aktivera människor. Ett opinionsarbete.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 Där kan vi konstatera att våra motståndare gör det lätt för oss. De anför aldrig några argument med tyngd. Stannar de, i praktiken, de lämnar i praktiken walkover. Vad, vad de kommer mest med i tillmälen. För mig bekräftar detta att vi som har, det är det vi som har rätt. Sanningen står på vår sida. Och för andra så har vi blivit många nu som kan ge varandra stöd och inspiration. Det finns flera framgångar att notera. Det har startats massor av bloggar och andra webbsidor med mycket duktiga skriventer. Nationell idag har blivit veckotider. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Invangringskritiska böcker säljer bra. Och det händer mycket i andra länder, inte minst Danmark och Tyskland. Utöver ett moment är att, som kan ge styrka är att vi har tillgång till nya medier. Och i första hand talar jag om internet där material kan nå en var som har en dator på internetuppgången och hittade sidan. E Framförallt så ger den nya tekniken möjlighet att tillverka filmer. För min del går det här tillbaka till 1980-talet då jag tillverkade DB-serier. Det vill säga alltså ljud på kassett, pando, och sen så stillbilder att komplettera med. Och redan då så drömde jag om att någon gång kunna ödgå till att göra rörliga bilder alltså i videofilmer. Men det hade ju krävt tillgång till en väldigt dyr och avancerad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 Står i riktigt bra, märker jag. Tyvärr, men jag hoppas att jag ska kunna genomföra telefonväktori i alla fall här. Och så, det är fint väder och verkligen soligt och fint. Temperaturen är 20 grader och 1011 hektopascal i lufttrycket. Jag öppnar i här direkt på 812100 om det någon som är in och lyssnar i det här fina vädret, jag har ju bara en halvtimme nu så vi får ju passa på för halv sju är det slut. Men jag hoppas att, att ni hör i varje fall trots det här, det är tråkigt att det här återkommer med jämna mellanrum och så repareras och sedan är det tillbaka igen. Men jag hoppas att jag ska få den där radiolänken och igen så småningom också så jag kan ta den istället fri. Då fungerar det bra. Jag måste bara få tag på någon som kan gå upp på taket här det är och titta till antennen. Nu är inte Lasse kvar i livet heller tyvärr så han brukar ju kunna justera det här ibland också när han var med på det. Jag väntar om det är någon som igen så får vi starta en evertom till. Ja oh, gör det. En kort paus. Los martes hago la primera hora de tango, luego hago el programa Recordando el Ayer y para finalizar hago boleros. Y los jueves hago música nacional del acervo bolero. Andringsmän på vägen Den ene är så halt, Den andra är så blind Den tredje har så trasiga knäder Vissan annal Kokas kittsöden full På himlen vandra Sandel, kucka skiten föll. Och himmelen vandra trishärnor. Den ena är så vit, den andra är så röd, den tredje är mogen den gula. I sandel. Kittöden full Där seglar triskytor På vågen Byssan lull Togar full Där seglar triskytor På vågen Den första I en bar. Den andra är en brygg Den tredje har så trasiga seger Byssandl kokar kittsöden full Sjökistan har trännefigurer Byssandl kokar kittsöden full Sjökistan har tränne figurer Den första är vår tro Den andra är vårt hopp Den tredje är kärleken Den röda Ja, där hörde du att du från gammal 78, som man hörde ofta på eh, radiotjänsttiden i en del bakfansvetsprogram. Eh, ring nu, men det är bara en halv timme och vi har bara eh, 21 minuter ungefär, eh, ett till halv och så. så passar på nu och ring på 812100, Nu ska radion på. Jag hoppas att jag hörs trots det här krångligt att jag får ringa och felanmäla i veckan igen, som vanligt. Här händer med jämna drömmar eller mellanrum. Jag måste ha tagit någon som kan gå på taket och rätta till tänder. om det ska gå med radiolänk också och så vidare. Det gick ju fyra år perfekt till det, så att det började styra med den också. Det var inte speciellt kul. Det var ju nästan som om det låg någon sen där också på den där frekvensen på slutet. Ja, och det ska radion på. Och ja, vi får ta en evertob till, en kort paus. Det är inte inget nummer i den närmaste minuten jag måste ge. Nu lyssnar jag också. Ja, jag sätter på en kort paus. Skutan kan gå så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på väljorna blå Om låt en dag eller två så håll till och ändå För det finns många som aldrig en ljuslim kan få Och vem har sagt att just du kom tillbär Det skär nornas glans Bli förra dyrt i en skam Att då en kitt stönder Två i en ny Vakten blir bli lång, så visar snart tämta klockan för vi fick kingång. Så länge skytan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väldornad låg. Så var vi kjäger vid döpta styre, så var vi nittra, så var vi nittra. Men inte hindrade, att du är glad och ger allt. Då klänner vi med en verklighet full Ja, oh, jag väntar fortfarande på att någon ringer till telefonväckeri här på, på kulturföreningen i alla Det är en kvart eh, 16 ute kvar ute på gamtiden sen måste jag eh, stänga här. Men var försiktig nu om det blir åskväder och kopplar ur alla radioapparater och telefoner och datorer och alla grejer. Det är, så, ja, nu är det kanske någon som ringer. Vi får kommer en till Hallå Ja hallå Hör du mig? Ja det är lite Godmiddag Godmiddag Ja det är Lennart ja, jag, kan. jag tänkte jag måste ringa till eminenta radioprogrammet eh, vad Ja det är du? bara synd det här med programledningen Så Sverige vakta jag, jag tänkte jag måste ringa till eminenta programmet jälarornet Sverige vakna. Och jag tycker ja. du är eminent som radiotekniker. Jag undrar hur många år har du tjänstgjort nu i ditt värv? Eh, början på 80-talet, 81 eller någonting kom jag väl igång med studion med Gustav Önhusen. Det var ju klar länge också innan jag fick tag i föreningar som sände. Jag tycker du har gjort en stark ideell gärning ja, för att... Och spela in band i början till teatern ja. med ljudeffekter och annat. Du har gjort en stor näring till näringsradion, och, eller närradion. Och jag skulle gärna vilja förordna, hur du, att du får emotta Sankt Eriksmedaljen i Stadshuset. Vad säger du om det? Ja, det vore inte dumt. Jag har fått en medan med en, en tidigare en guldmedalj. Jag tänkte höra, förstår du, om jag skulle ta skriva till nämnden, och så kan jag be känt i, i, i Fisksetra och också lägga sin tyngd och ponderos eh, på detta. Eh, det vore nämligen, tycker jag, väl riktat till det att du skulle få sankt Eriksmedaljen. Och nu hörde jag att du hade problem att gå på taket. Det låter lite oroväckande det där. Ja, jag vågar inte gå upp där. Jag har ramlat ner en gång 1977 och så ut i darmen väldigt illa. Och då... Och jag vågar inte jag får absolut inte försöka gå med på stegen Uff. nu när jag har fått fel på balansen. Nej, äh, det skulle akta det. Men för. ingen vill hjälpa mig med ja. någonting. Det är det som är svårare. Jag behöver ju hjälp till med radlägkaren, ja. det är skortfrågor och allt där, blåser ner och alltså ner. En del. Ja. Jo, jag, jag har skadat handen, va, så jag gärna skulle gärna klättra upp. Jag vet inte hur gammal är Kent, om han kunde göra det, om han är lite. Ja, det ska Rörlig. vara någon som har varit sot, sotare eller ja. eh, någon som är van är sånt som går säkert. Jag jag vet att de Kent rin... har jobbat som elektriker och om han kan gå upp på taket? Ja, fast det är vanliga byggnadselektriker jobbar de inomhus med väggar på väggarna. Och ja, vi kan tänka så sådär. Det låter lite otäckt där. där. Men om det är någon sotare eller någon kille ta, som hör nu den här sändningen, så kan, ju, kan de ju vända sig till dig. Ja, jag har ju, det var ju inte... Lasse gick upp ibland och sånt, men nu är han borta också. Ja, ja det är ju svårt det där. Ja, det, det. är det. Jag sörjer det. Jag är nästan, nästan varje dag för det. Är, han var så god den. Ja, ja, det är lite marigt. Jo, det var i alla fall trevligt. Det var länge sedan jag hörde... Evert Tove så jag tycker det var kul att du spelade den där. Ja, jag vi gjorde den, där den skivan med massa Evert Tove ja. tidigare. Och den plockar jag ju fram. Jag gillar eh. den där så länge skutan kan gå. Och det hindrar inte att du är glad och ger hals ibland. Jag tycker det är en väldigt fin låt, hör du. Ja, jag tänkte just det här Ja. Jag tror att du spela den ju många gånger. Ja. Ja, han, färg, han var färgstark, Evert Tove, och jag såg honom... Ja, jag hörde ju han skamma 78 år till min 40-talet. Jag såg honom på Gröna Lund några gånger, där han uppträdde där på somrarna vet du. Ja. På stora scenen och det var alldeles fullt med folk där i på era ja, Gröna. Ja, fastän det på 60-talet var syn han jag Det var svårt att höra märkte jag, alltså, hålla takten alltid på TV. Jag måste berätta en rolig historia om Evert Taupp. Du vet, Evert Tåb fick en, en söndag så ringer en kvinna hem till honom. Ja. Och och så säger hon så här, jag måste gratulera herr Tob. ni har hamnat på, ni har faktiskt hamnat på svensktoppen. Då säger Evert så här, ja så är inte det Kebner Kajser det, säger han. Ja. <laughs> det var väl bra. Ja. Jag tycker jag var bra svar. Ja just det, det du vet du. Och det, är, det är, jag är den eh, en av de sista eh, privata studio har jag lagt ner rundan för rundan. Det är väl bara jag som har mig kort här privata. Ja, det är ju det, vet du. Det ja, är ju... det är för försvunnit allt och Hade jag större frihet jag det. så skulle jag öppna en egen radiokanal och allting. Ja. Och spela popmusik och hålla Ja, på. det förstår jag. Ja, du... verkligen. Det är ja. bara synd att han har förbjudit mig Gunnar att, att spela Det spela ett så sig han hade förut. Du, jag lägger på nu för att om någon annan vill ringa in, hörrö. Ja, just Ja, det, jag hoppas att det ringer sota eller Kent eller någon. Vi hörs, hörde. Ha det bra. Hej, hej, hej, hej. Och nu är linjen öppen i 81.3.0 och då ska jag radion på. Jag väntar någon så ringer, annars fortsätta med någon i övertåg. Ja, det är tyst, det är så fint väder. Alla är i och ute på landet och sånt. Och många och ute i bilar och sånt. Och, och så sina... ska vi se om det kommer en signalsilma. Hallå? Ja, hej. Ja, hej. Det är hubbe det här tror ringer. Jag talade med dig tidigare. Jag ja. tänkte bara tipsa dig. Vad är det för ledning du ska dra den där uppe på taket? Det är något ja, det är en antenn för mikrobågslänk och den ska riktas in. Och det skollas till en, en kontakt mellan koaxialkabeln där och antennen som vi kontrolleras. För det blir sämre av någon anledning för att en. Ja. Ja, jag tänkte bara titta på en sak. Om du tar en firma på det där så, så talar de om för dem att du de vill ha drag på det där. Och då gör de det där, då får du ja, bra passen, mycket De brotav. har ju sagt att de håller bara på med kommunikations kommunikationsradsen parabåantener och sånt det är det Ja, ja men det ja. Du vet det kostar inte många kronor för du får rota dag, du kan få rota dag ändå upp till 50 000. Det här kan inte inte kosta men en typenlapp kan inte koppla det där Nej, då. det måste, den där skruvas ur. Och i, ja, runt den så kollas dödningen i den och så vidare. Det är en sån där typisk en kontakt sån där proportionell ja, eh, typ för fyra år. Men det, det hade ett elektrikertejp runt den och där den naturligt blåst bort. Och sen har du i den och, mm. och så hade det någonting hänt. ja, ja men tar du en firma på det där, en radio... Tekniker, Teknikerfirma som kan det där jobbet då får du det ordentligt gjort också. Det blir inga jävla havsverk. Utan ja, det du det behöver, du behöver inte betala på det här för. Det gör inte de där med parabolanten. Nej, men jag tänkte bara tipsa det. Ja. ja, det är bra. Ja, tack. Tack, för då, hej. Ja, det är mycket ovanligt att eh, folk har såna här grejer. Mest är det ju frågan om tv-antenner och parabolantenner när de i ger firma uppdrag och sånt. Så här kan ni förstå det att de känns lite osäkra. Det är fortfarande öppet nu på 81.21.00. Men tiden än går. Nu ska vi se. Det kommer en fin av kille. Hallå? Ja, hallå. Ja, hallå. Jo, det var Kent här. Ja, jag tycker nog att eh, det kan väl David Lång eller Arnold Boström hjälpa med taket. Ja, fastän man måste ju kunna gå upp där och ha den viss radeteknisk kunnande när det är kablar och sånt. Det tror jag säkert. Men hur som helst, jag skulle ändå ha ja, det blir Lennart. Jag skulle få anledningen, därför blir ju inte riktigt bra. Ja, jag hörde Lennart, han pratade ju på Aschberg, i, om det var igår. Och då sa han att han hänvisade till Om du kommer ihåg den här på eh, Perse Brunström Han talade ju någonting om Rasis i Bibeln Och han hänvisade till Jesaja kapitel 6 Vers 4 ingen men, aning om jag se. Nej, nej men jag ska säga Brottsvän, till Lennart nej, det Ja men jag ska prata med Lennart Säger det Lennart Att när jag ser upp Jesaja 6, 4 Det står ingenting om rasis där så det där kan ju inte stämma. Nej, du får väl inga här på så han kvar. Ja, nu pratar de om apokryfiska skrifterna. Det är någonting annat. För att, men det står i alla fall inte i den vanliga skriften i alla Nej, det, det kan jag tro. Han har väl missuppfattat det. Eller också ja. var i som har sagt det från början. Ja, Och, nej, Jag, får nog där det där. jag har försökt hitta på nätet men jag hittar det. ingenting där heller. Men hur som helst det här. Jag kan hålla med om att du kan behöva en medalj från... Ja, det är, det är roligt att man får med. lite uppskattning att man har hållit på så att det inte varit det var till Det bara synd att eh, man inte kanske ökade frihet eh, så att man kunde försöka eh, göra riktigt. Radiostationen är här som jag sa i min ja, dokumentär en gång i tiden i, radio, eh, i Riksradion programmet. Ja. Men hur som helst, eh, eh, jag tänkte nu när Gunnar sände det här programmet så var det en repris. Jag hörde mig själv prata i 45 minuter nu. Men ja, just det, det han, ju, han var väl inte riktigt klar med tekniken ännu, märktes. Nej, men han sände ut ett nytt program. Det var ju en, ett tal från någon STR, Men jag hörde ju inte vilken STR det. det var det. var vore intressant. Nej, det vet jag inte heller. Politiken är inte så intressant. Nej, nej, jag får mejla honom sen då. Men jag måste ju säga till honom, för när jag går in på det här gunnar.tk och liknande, Ja, jag har lyckats i alla fall inte få upp någon uppspelning. Men jag är inte någon vidare bra på den där hela heller. Men jag får göra ett nytt försök. Ja, jag får hoppas att det kryar på dig. Det är bra. Hej. Ja, det är nog ingen, de är ingen på det. Här. Ja, det är bara det vanliga med halsen. Det igen. Nu ska vi se om det kommer det Hallå. Ja, hej. Jag skulle bara kommentera en kommentar till Kent där. Eh, jo, Kent, det där är den gamla bibelöversättningen, alltså tidigare översättning utav den här skriften, och den är inte mer den här, men det står faktiskt den gamla översättningen precis det här om, som Rasis ger uttryck för att man inte ska, i kontentan utan innehållet där, att man ska inte blanda blodet med andra folk utanför stammen. Vad det är jag bara tänkte tillägga Ja, det kommer jag ihåg. Bönus pratade ju mycket om sådana saker, Det står faktiskt i den gamla bibelöversättningen. Man kan läsa det ordgrant. Om man har en gammal bibel så kan man få upp det där. Och eh, det har väl då tydligen inte i den nyare översättningen medkommit, så att säga. Det är det jag bara tänkte ge en kommentar till. För jag tycker det är intressant det där, för att idag får man inte tala det är som Strindberg sa. Det är bara dumma människor som tror att alla ska vara lika och se likadana ut. Va? Det, det finns ju olika typer av typer, med genetisk uppbyggnad, olika människotyper som man kallar för raser. Det är ingenting med, med, med, med det. Okej, okay, en trevlig helg då om det är någon mer som vill ringa igen Tack så jag hej, hej. hej, Nu är på luren igen. Nu är det inte många men så kort samtal går det ju på att ja, bli jag väntar om det kommer något annars får jag spela en sista i Övertob för att kopplas ur halv och Då ja jag får nog spela om inte någon ringer en Övertob en till när det slutser på tiden. Ja, jag gör det. Ja, det måste bli mycket kort. Hallå? Ja, det var känt igen. Jo, jag skulle bara tillägga, det brukar vara många mycket folk som säger att de vill lyssna på marschmusik. Då kan jag rekommendera söndagar 21.30, Radio Lidingö 97,8. Där spelas en halvtimme marscher varje ja. söndag. Ja, då kan de ju och, och sen ska jag bara säga till, till Lennart att apokryfer, det är ju någonting annat. Det är ju någonting som inte räknas till Bibeln. Så jag undrar om man verkligen har läst det där i den vanliga... Bibeln, men jag ska forska vidare där, med spänt intresse. Ja okej, okay. vi får se ja, det en gång, nu lite tid kvar, hej. Ja, det är Bibeln, det är kul, fiska saker det. Men nu avbryter vi telefonbakteris för denna gång. Det alltså kulturföreningen Gällarhornet som har sänds ut i ansvarig tidigare Gunnar Andersson ska sätta på en sista över Håb här till tidningsslut. Eh, ha det så bra alla lyssnare och eh, hej så länge och, och hoppas programledningen är till nästa gång. Hej hej!